تمام صفاتونه او تعریفونه ده کمال خاص الله الرزي هغه ذات چې پیدا کړی دې اسمانونو او زمګا او جعلت ظلمات و نور او پیدا کړی دې او جوړ کړی دې او اوران ثم الذين كفروا بیا وګورا کسانت چې ګا فراندي بربېم یادلون خپل رب سره نور خلق برابرې او الذی خلقکم من توین دم هغه ذات چې پیدا کړې تاسو د ښټېنا ثم قضا اجلا بیا مقرر کړی دا یو نیټه نږدې چې هر مرک دی وا اجل او یو بل نه ټاکل شوې د الله سره ځګه قیامت سم ان تم تنترون بیا تاسو شک کوید الله په وحدانیت کې او هو الله په سماوات او په ارضی دغه لا دې بندګی کیږي پاسمانونو کې او بندګی کیږي پزماکو کې یعلم سرکم وجهرکم او په ییږي استاسو د زړه پر رازونو باندې او استاسو د خپلې په خبرو باندې او یعلم ما تکسبون او په ییږي استاسو په ظاهري کاروبار باندې چې څه وما تأتيهم ان آیت نظرا غلید خلق تایا و نعمت من آیات ربهم دا و نعمتنو دخبل ربنا اللہ کانو عنها محردوین مگر دی دا غینا مخڑ انکی دی انکارک انکی دی نفس یقنن دی در اغجن کو دی قرآن لر لما جاهم کل چراؤ رسید دیتا فصوفیاتیهم زردہ چرابشی دیتا انباؤ ما کانو بی یستہزئون حقیقت دہا غصو چذی پاغی پورٹوکی کون کیون علم یرو کم احلکنا من قبلهن ای دې نګورې او سوچن کوي چې څومره ډیر حالات کړې زموږه مخکې د دینه من قرن الامتنا مغکنان فلاردین چې موږ زېور کړو دي لرا پسمګه کوي مالم نمک للکم دمر اندازا چې تاسو له موږ راځي نه وارسلن السماع علیم مدرارا امونگا ورولیو پاغیبان دی بارانونا وخ وخ وجعلن الانهار تجری من تحتهم امونگا غیل پیداکل ونہرون چی بیدبا علام دی دبنگلو دا غی نائن من تحت قصورهم په na په دي لabiزنو بهhim په دپلو guna hun سر Wa شنا min ba او په nga pas دdina bi او mat naowala nasزل na لka kitaban fi ق کچرم نازل کو پتا باندې یو لیکل شوی کتاب په کاغذ کې ولمسوه په ايديهم دی بهوالي راوالي په خپل لاسونو کې خوي وګوري لقال الذين كفروا لقاموا كوايبا کسان چې کافراندي ان هذا الا سحر مبين ندي دا مګر ښکار جادو وقالوا اويلي با اعتراض کې لولا انزل عليه ملك قولنازل نکړ شو په دې پیغمبر باندې فرښتہ ولو انزلنا ملكا لقضي الامر الا ويكثر من نازل کو یو فرښتہ د دې پیغمبر سره لقضي الامر فیصله او شکار د دي عاک <الاق> بشي س لاون نظرون بیا ب ته انتظار نشی شي کولی پهالنا هوملکن او که چمونګ ګرځولې پې غمبر ل پرشته لنا او راجلاً دمونږ ګرزولې او د ل په شکل د سړ کې پهله بسونه مون په ش کې غورځلی ودي لرا معل <سؤال> بسون داسې لکه اوس چې په ش کې پرته دي نو شوه پهلهقدتهځې وسلم من قبلی کا اون توکې کلی شوي دي په ډیرو پې غمبرران پورې مکستانه پهقابل پسرا گیر کلل اغا کسان چٹوکی کلی پدی که خاص کر ما کانو بی اون اغی عذاب او پاگی پورا ٹوکی کولی قل سیرو فی لرد او اے دی تا چھو گر زی پدی ملکنو کی سم منظرو او بیا سوچو فکرو کے او نظرو کے عبرت که فکان عاقبت المکذبین چه سرنگش عاقبت او انجام داغی قومنو چه در او جنکلیو پیغمبران قل لیماما پی السماوات والاردو تپوسو کد دینا چه تا سوگر زیده پا ملکنو نسو پوشوه دا چه چې پار دیاغسو جبازماننو کی دی و پزمکا کی دی مالک سوک دے دی دے ارینا جواب نشی کولے قل لله او تو تو وای چې دا هر د الله دی کتب عله نفسه الرحمه الله لازم کړي د پخپل ځان باندې رحمتو چې سوک داغه وحدانیت امنیه لا یجمعنکم الی قاموا حواتا سراجهم كي روزي د قیامت تا لا ريب في تشنشر شك باغيكي الذين خسروا انفسهم هغه کسان چې ذلیل کړی دي خپل ځان په شرک سره په هم لا يؤمنون پس دی ایمان نراوړي ولهم ما سكن في الليل والنهار او خاص د الله دی هغه هغه سوتې آرام کوي د شپې او خريګي دروازې او هو السمی والالعیم او هغه لږ چې د هرچا خبره اوري او در چې به حال باندې قل اغير الله اتخذ وليا و هي واتچه بغیر د الله اونی سمزان لرابل سوک و کارساز و مددگار فاتر السماوات والعرض اغا اللہ چی پیدا که انکی داسمان و دزمکو دی و هو یو تغیمو اغا هر چاله خوراک ور کئی ولا یو تعم اغلا سو خوراک نشی ور دا حاجت نشتا ق ان عمرتو ته چې ش ته حکم کړي شودياکونه اوله من اصلما چې اول دا خلکوونه چې ولا تتكونون من المشرقين اوته حکم شودي چې مقیږته د مشرونه یم د ش نه من کړ اني اخافو وایا او پیغمبر پاک چې په خپل یې رېګم ان اسو ته رب بیم کچره زه نافرمانی کوم د خپل رب عذاب یوم ناظیم نو یېګم دا عذاب داغه روز لوی نه مایوسفان یوم اذن هغه سو کو چې واړول شد د ناذاب په دغه روز فق اخرنچه الله په دې او له رحم وکاو وزاهرک الفوز المبین او دا د عذاب دا خلاصې د کامیابی د ښکارا او ان یونس کلا او بذر او کچره اورسی الله تعالی ای بندا سم تکلیف او سختی فلا کاشف لهو الاهو نشتل ركون کې دا ویلره مګر صرف الله دې وایم سسک به خير او کورسي الله تعالی تا تا تاسه خوشالي پهونه كل شين قدير لذا زکا چل پارسوان قادر دې سختی او مغر اولي خوشالي او مغر اولي او فوق عباده اور اللہ زور اور دے د پاسه خپل بنديانو باندې او هو الحکیم الخبیر اور اللہ حکمتونو ولرې خبردار دے پارسو باندې قل ایوشین اکبر شهادہ تپوس کد دین چې کمی او شی لوی دے په گواہی کې چې تاسو تا په کې پیش کوم دیغا گنکی قل اللہ و اوائی چا اللہ دیر لوئے گواہ دے شہیدن بینی و بینکم اغا گواہ دے زمان استا سپمینز کی زمان پر رسالت او و اوحی او دا اغا گواہی دادا چا وحکول شمات دا قرآن لئنزرکم بیهی یتا سوم او يروم په دې قران سره او مون بل او غسو چې دا قران او توراست تر قیامت پورې لذا شوالک چما يرولي ائنکم لتاشهدون اېتا دا خبرې کوي او دا ګواهي کوي انما الایلهتن اوخرا چې دا لاسو را نورم خدایان شتدي قل اشهد ان لا اله الا الله و يشهد غواهنكم قل انما هو اله واحد و ياك بيشكا ا الله مززګار دی یوازي و انني بريئ مما تشركون او يقينن زبيزار ما داوینا چتا سو شرك و الله سره الذي نه تهنا اومل کتابه هغه کسان چې وړي د مونګهغېته کتابو قبولکی دی یاریونه غې پیژېدي پې غمبر لره کم یاری پو ناب نه او د کسمګه چې پیژې خپل ځمن الذي نه خیران هغه کسان چېغې حاله کړي خپلځان نه په شررک سره وهم لا يؤمنون فس اغي ايمان نرولي ومن اظلم ومن افترى على الله كذبا او سوك تلوه ظالم داغا چانا جرکلی پالا باند دروغ او كذب آياته او نسبت دروغو كي آيات نزالاتا دنیه د ځان نه جوړ کړي رايو چې د الله دینو ته پېښ کې نو دروغ دی انه لا یفلح الظالمون او یقینا نشان ده چې کامیاب نه نسب کیږي ظالمانو ته او یوم نحشرهم یاد کا ورځ چې مون براجه مکو دی لړ ټول غوند ثم نقول للذين اشركوا الا اذا ما deity خلق سركار دي بیا ووای مونږه کسانو ته چې شرک وکړو اے نشورکا کوم لذینا كنتم تزعمون قمذ استا زو شریکان هغه چې تاسو داوا کوله چې الله سره شریک دي د برق خوندان دي سم لم تكن فتنتهم بیابا نی اغا دروغ جواب ددی اللہ ان مگر صرف داچو بوائی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دی زمونگ پا اللہ باندے چھ رب زمونگ دے چھ مونگا نو پا دنیا کی انظر اللہ یو گو رہوتا کیې پهکه زبو او پهیم سررنګې درروغي خکاره مخامخ لاو معکانو یفترون او ر شو ددينا خدایان خپل چېدي د ځان نه جوړ کړي و امې نو منلی او بعضې دي نه هغهڅوک دي چې غ کې دي تاته او ته خوشاله چېدي به ایمان راړي وجعلنا على قلوبهم اقننة الله یمونه پیدا کړی د دې پوسونو باندې پردی اي فقو چې پهونی شی په قران باندې الله وی دانه نعمت دی لنور کوم زګدی په صحیح نیت باندې ندی نی راغلی چې قران ته واګی خره او فی اذانه مقران امون پیدا کړې د دې په غوګونو کې بوجو قران په بدله گی وایره کل ایتن کئنی دې هر قسم دلیل د قران لا يؤمنو بها نباور نکي وي یقین نکي پاغي باندې حتا اذا جاءو کان تر دې پوری چې بیانز دی راشتاتا او له غوګې خوادل لري نه ابیا تا ته نس دې رالو ود دې پارانه چې دې خواخي يجادلونکا جګळी کوي تاسو را چې تاسو وي يقول الذين كفروا اياك سان چې کافراند دي انا ذا الا ساتير الاولين چې نه دې ذا قران مگر قصيده پخوانو خلق وهم ينهون عنه او ذی خلق منی کی د قران وین اونا عنو پخپلم تنه تختی و ان یه لکون الا انفسهم او نش هلاکول مگر خپل زانونه نو سوال پیدا شو چې خپل زانسوک علاقه ای فلوی و ما شعورون او چې لوی نو نشینو پرزان هلاکای کنه چې شعور پکې نه ای ولو تران او که تا اولیده په قیامت کې ایزو قيفو علان ناریکل چې دی ودرول شي په جهنم باندې نیو داږي په قاله باندې فقالو دی وجهی کی یا لتانو ردو افسوس چې مون بیا واپس کړی شو دنیا ته ولا نکذباب آیات ربنا مون بچرنه دروغجن کو آیاتونه د خپل رب کوونه من المؤمنین او شوبه مونږه د هغې مومنان نه چې په دنیا کوو موږ د هغې مګري شوو بل بله هم معکانو یخپونه من قبلو الله وي دا س ده بلکېښکاره شدي ته عذاابونه او, او سخته چدي په ټاکلې په دنیا کې خلکونه هغه حق چې پټ کړو د آخري قیامت کې ښکار شي دا دي زه کوی چې مونږه واپس کړو ولو ردو الله یې کچړدي واپس کړی شي لیمانو هوانو نو خامو کارو کارونه به کوي چې دي دا غې نه مونږه کړی شي و او هغه شرکيات به یو هغه بدعت پین نوم لکاذبون الله دې په خله مدوکه کې دا هډیر دروغجن خلق وکړ وقالو ایدی پینکار د قیامت کې ان هی الا حیاتنا الدنیا په دې مونږه بل ژوند تاجت نشتا موږ سکو ان هی ندې مګر دا ژوند د دنیا زمون او انویمون بیا جوان دکلیشوی پلو ترا اوکچه تا اولی دے مخاطبا اید وقفو علی ربیم کلچی ادرو لشی دخپل رب سرام خامخم ترن بیو دریدل دی اچمک کی بیان کلاو رستو بیا جہنم سره قال او الله اللہ دیتا علیسہ زاب الحقم ایا نده دا قیامت رشتیا قالو بلا او دی چې ولینا رشتیا دے وربنا قسم دي زموږ په خپل رب باندې قالا ان او وی الله فزوق العذاب ورځې په اوسه کې عذاب بما کنتم تکفرون دا په سواداوې چې تاسو وکړه ان الرحیم قد خصر اللذی نکذبو بلقاء اللہ یقیناً تباو ورباد شوا کسان چی دروگنی ملاقات دا اللہ چی قیامت تے حتی ازاجات ومساعت و بغتتن پوری چرا شي دې تا قیامت ناسابه قالو چې وکی واخ کې يا حسرتنا چه افسوس زمونږ لار علامه فرتنا فيها جسمرا کوتاي کړه زمونږه بحق د قیامت کې پههم یې حملونا وزرهم او دې بوج چتون کیه بوج د خپل على ظهورهم فشارغان خپلوا على سا اما زرون خبردار ډیر بد دی اشه چې دی راوړي قیامت تا هم الحياة الدنيا الا لعب و له انه دې دنیا دو دنیا پرست خلکو مگر لوبی دی او غفلت ولد دار ال آخرتو خیر لیلذین یتقون او خام خاکور دا چې چی جنت تے بہتر دے دا غچا دا پارا چیزان بچکی دا دنیا نا افلا تاقلون تاس دمرہ سوچ نکوئے قد نعلمو انہو يَقِينَنُ خَفُويُّ گُچ شانداري لا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ خامخا گمجن کيتا لراغه خبري چدي يواي لا يكذبونك ان بيشكدي تان دروغ جن کي بلڪي صادق او ولیکن الظالمین بآیات الله یجحدون لیکن دا ظالمان خلق دا اللہ پایاتنو بانده انکار کئی ولقد کذبت رسلم من قبل کا او یقینا دروغ جنوی لشوی دی دیرو پیغمبرانو تا مخکستانا فسو برو ناغی سبر کرده دی علا ما كذبو بحق ساجري دروږ جن کليشو او اوزو اور دې ر tang کليشو حتا اتام نسرنا تر هغه pore sabaro che ra ba gedi ta madad zamunga ولا الله ایسوک نشي بدلوله وعده د الله سن جاري سره کړي وین تاسو سره ماده کړي دا ولقد جاءكم من نبائل مرسلين یقینا راغلي تاسو په دې قران کې خبرداري پیغمبرانو لیکل شو وين كان قبر عليه كعراضهم او کډير ګراني پتا باندې محل اول د خلقو ینست تطواطا انتبتوی نفقا فی الارض کجرست تا قد کیدے وطاولا تولیو او سورنگ په د زمکه کې او سلمن فیس سمای او یاه او سیلې په طرف داسمن پتہ تیوم بیاه نوتابدی تراولې وا لیکن نستا اختیار نشتان ولاوشع اللہ ولجمعهم علی الهدى کجریذ اللہ په خوی او دغه غخته جدی ټولو ته هدایت کی نو خامخاره جمع کړي به ودي په هدایت باندې فلا تکونن منل جاهلین مکی گتو دا خلقونه چې نه پویږي د الله په مشیت باندې انما يستجيب الذين يسمعون بشك قبل يحكم ذا الله اغه کسان چې اوري قران والموت اغه چې ملدي په کوفر باندې یا با سو ملاو الله به ثم اليرجعون او بیا با الله فیصله ته وقالوا لولا نزل عليه آية من ربّه اوایزی په اعتراض کې چې ول نازل نکړې شو afd bande معجزات خپل رب نه قل ان الله قادر و یوتا چې بشکه د لا قدرت شته په خبره چې نازل کې معجزه ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلک په دې معجزې په قدر واندې او من ذا ابتن فل ارض انیشته دا سی او زند سر پرې زمکا ولا طائر يتيروا او نیو چې الوزی په دو وزرو الا امم امثالكم مگر دام امتو نه دي استازو په شانتي تولخ پر رب په جندل له ما فررتنا في الكتاب منشن موږ نه دی پرې خې په د بیاننا یا په لوه محفوظ کې ثم لا ربي او بیا بطول ربط ربط ربط بی چی دروجن دی و ټول مخلوق خپل رب طرف تاره جمع کړئ شي والذین کذبوا بآیاتنا او کسان چې درو جن کړي دي آیاتو نه زمون سمون وبکمن دی کال دی او چالاغان دی په ظلماته او پتیروک دي نوراند هم دي وَلْمَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضْلِلُهُ اغسوكو چلّاو غواری چگم رحا کئیه نگم رحے کی وَمَنْ يَشَئِ يَجْعَلُهُ عَلَى سُرَاتٍ مُسْتَقِيم اغسوك چلّاو غواری دائتو تاکی نوگرزی اغلرا پلا رنیغا قُلْ عَرَأَيْتَكُمْ وایا ای خلقو خبر را کئما تا ان اتا کوم عذاب الله کو چرای تا واست عذاب د الله دنیا کې اوتت کوم یا رشی تا قیامت غیر الله تدعون وایا بغیر د الله نه بل چاته فریاد کوی ان كنتم صادقين كچریه تاسو رښتینی بل ای او تدعون بلک خاص الله توبیا چغیوا ہے فیکشف ما تدعون الیه نل الری کیه مصیبت چتا سو आवाज کړي او الله تعالی غیدو پاره ان شاء کچری و تنصوا نامتشركون او یې ورته ویل کېتا سو هغه خدای نه چې الله سره هم شریکولو ول او لقد سرنا الاه من من قبلک او یقینا موږ لګلې دي نکل چین کاریو قانوني ول مونگ دی لرام بتاوانو نصرا او پر مزو نصرا علم يتزرعون ترزيد پارا چلہ تاجزیو کی فلولا اس جاءہم باسن نتزرعون نو ولدا سونشوا کله چرغ دی تاذاب زمونگا جعزي کړوې الله تعالی ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشو او تور شو زړونه د دي وزينا لهم الشيطان وما كانوا يعملون او هشتک له دې شیطان انا کار عملنا چي به فَلَمَّا نَسُومَا ذَكِّرُوا بِهِ کلا چې دې پرې خوږو هغه کتاب او هغه پیرام چې دې په سره نصيحت کړې شو فتحنا عليم نو پرانست موږ په باندې ابواب کله شین دروازې د هر نعمت ته دنیا حتی ایزا فریحو تردی پوری چی مستی اکلا بی ما اوتو پاگا مال دولت دو دنیا چی دی تورکلیشو اخذنام بغتتا پس اونمین والدیلر ناسا پا فیضا هم مبلسون پس چو پدغا وقتی ناو میداد اخپلو هاونه. فَقُتْوِيَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَسْبْرِيكْ لِي شُوِي جَرِي دَدِي قَوْمِ ظَالِمَانُوا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ او دا صفتنا و قدرتنا خاص دا اللہ دی شرب دا مخلوقات تے قُلْ عَرَأَيْتُمْ وَعَيَوَتَا خَبَرَّا كَيْمَاتَا ا خ الله او س کوم کجرې واخلي الله ستاسوونه دا غګونه ستاسو واب سوه کوم اوستر کې ستاسو و علهاقلو بم اومهور لږې ستاسو په عقل د نه واخلي من الا غیر اللهڅوک د بل ځ موار بغیر د لانا ی چدر کی تاصل رادا نعمتونا انظر اگورا او سوچو کا کیفا نصرف ال آیاتی چسنگا رنگ پرنگ بیانو دلیلونا دو احدانیت سمہم یسدفون او بیام دی مخ اڑی كُل ارايتكم وايات خبر را كهماتا ان تاكم عذاب الله جراشي تا است عذاب الله بغت تن ناسا بام او جهر تن يا محامح هل يهلكوا الا القوم الظالمون نهلاك بنشي بل سوک مگر خاص اگر قوم ظالمان مشرکان وما نرسل المرسلین او منگن را لیگو دنیا تا پیغمبران دبل صد پارا الا مبشرین و خوش مگر خوشخبری ورکو انکی مومنانو لاویر ونکی منکرو خلقو لرا فمن آمنا وزاو سوک چیمان و اسلحا او دخپل عمل اسلام کی ولا خوف علیہم نبویرا په دیوان ولا هم یحزنون انه بدی غمجن شی ولذین کذبوا بیااتنا او کسان چې د ورځې کې آیاتو نزمون یمسهم العذاب اوپر رسیدي په دنیا کې بما كانوا یفسقون تاپو سوبداوی چ ہمیشہ نافرمانی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله و یا واتعزن يوم تاستا او دادا اونکم چ ماسراد اللہ خزانی دی ولا اعلم الغیب او زن پوئیکم پرے ولا اقول لكم انی ملك او ز نویم تاسو ته سوک ملک يم د آسمان 69 ال ما یو حلیه زمانہ کار په دنیا کې دادې دنیا دا مروان مګر پاهي وای په څه کول شیماتا قل هل یستویل اعما والبسير وای وتا چایا برابر دي ولون اولذون که مشرک او واحد افلا تفکرون تاسو ولې سوچ نه کوي په دې کې وانذر به لذينا يخافون او يروا په قران سره الکسان چری سره غم دي اَيُشَرُّ إِلَى رَبِّهِمْ جديبه راځم ټول شيخ په رب تا لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَلِيٌّ او دا سوه خوې چې نبي جديده 파 بغیر د الله ناسوک دوستو مددگار ولا شفیع ان اسوک شفاعت كون کې اخلاصون کې تعلم يتقون زكاويه يراوا چې ځان بچکی د شرک نه ولا تترذل الذين ينادون ربهم او مشاء الله کسان چې بلنه کوي د خپل ربو بالغذاتي ولعشي په هر وخت کې که سحری او کومازي کوي یریدو نو وجهه او غواړي د الله رضا مع الکمن حسابهم منشن نشته پتا باندې د حساب د دینه سشه و ما من حسابک علیم منشن انبی استاد حساب کتاب نا پدی باندې سبوج فتتر ذهم کجرتا اوس ول دی لرا فتکونا من الزالمین شیبا دا خلقنا چه به انصافی وکزالک فتن بعضهم ببعض او لید ازمږه شان دې چزمې کو د باز خلکو چې مومنان دي په بازو سره چې د مشرکان او کافرانو دي لیاقولو جو آئی دی مومنانتا و پیغمبرتا اها اولائی الله اللہ علیم آیا داغ خلق دی چله اللہ احسان کردی پو دی باندی مم بین نازمونگ پمینز کی منگٹول پو باتلیو دی پا حق دی علیہ اللہ و بی الله جواب کوي جو چولنه دي الله خپوه باغ خپلو تابعدارو بنديان باندې زکه په احسان کړي چې دي تابعدار دي پیدا جا کذینا يؤمنون بی آیاتنا <coughs> <coughs> او کله چې راشي تا, تا پیغمبر پاک هغه کسان چې ری یقین کې زموږ پیاوتن وباندي او دې سره شوق دي فقل سلام علیکم نو تو وای دې ته د تصلیه ده پارا چې سلام دې په تاسو باندې یې نه په خیر را لے۔ کتوا ربکم علی نفس الرحمتا او لازم کړی دی رښت تاسو په خپل ځان باندې تاسو رحمت چې تاسو د الله کتاب تراله هغه رحمت دار انه شاندار من اعمل منکم سو ام بجاهلتن هغه چې عمل کړی په تاسو کې د ګناه تناپو یانه ثمتابه با من بعده بیتو بیست لی پس داغینا و اصلحا او دخبل عمل اصلاح کری فعنه وفور الرحیم نبیشک اللہ بخون کده مهربان و کذالک نفصل الالآیات او دغسی منگا وزاحت کو د او <تصفح> استصا یقین يقين پیدا شي ولتسبینا سبیل المجرمین او چې خوازه حشی د مجرمانو خلقو قل انی نهیتو دې تو آيا چې بشک از پخپل منی کړی شوی ما ان اعبد الذین تدعون من دون الله جز بندگیو کما او پریاذ کومه کسانو ته تا چې تاسو تواځو تا نه بغیر ځال لانا کلا اتتبعو اهواکم وایو تاسو چې چرې نه زما تاسو پر رضا پسی قذللت اذا یقینا چې ګمرهاب شوم په دا واخ کې او ما انا من المهدین تاسو ګمرهی چې بیا و چرې شم دل یار مونږ دن کنا قل انی علی باینه من ربی اوایا وتا چې بشکازو مزبوطی هم په یو واضح دلیل سره د خپل رب نه چې قران دی وکذبتم به او تاسو دروغجن کو ما اندی ما تستاجلو نبیه نيشته زمہ په اختیار کې هغه عذاب چې تاسو تلوار کوي باغیوان ان الحکمو الا لله ندي اختیار د عذاب او د سوال مگر خاص د الله سره یقص الحق ق هغه عذاب نرا ولي بلکې هغه بیانې حق وهو خير الفاصلين او الله دې په ښه توګه بیان کوون کې كله ان ان ذي ما تستعجلون به او يا وتاج بالفرض کچره وې زم ما سره عذاب چتا استلوار تلوار کوي پاغي باندې لقد يال امر بيني و بينكم نو خامخا په اصل شيب او کار زم ما استاد والله اعلم بالظالمين الله لا يرحم ويغي په حال ظالمانو مشرکانو خلقهم وعنده مفاتيح الغيب او خاص الله سردي وان جاءني ذغيب لا يعلمها الا هو نه پويږي په غيبو باندې مگر صرف الله ویعلم ما في البر والبحر او پوئی گلہ پاغا سبان دی چپدی او چوان دی, دی, دی پزنگلو کی دی پغرونو کی دی وال بحر او غا چپدی او بو او دریا بو نو کی دی وما تسقط من ورقه تن پری او دی او پان دونی الا یعلمها مگر الله خبر دے داغ زحال نا ولا حبه او نيه ودانه في ظلمات الارض قد يتي ارو دزمكي کی مگر الله تینا خبر ده ولا, ولا او نيه تازه شي او نوچي نيو جاندار دساسه او نبيساسه نیوفهمن شي اوونه د نقصان الله في کتاب مبين مګ دا ټول د الله پهلم کېښکاره دي اوولدي <تصفح> الله ذاتي توپ کوم باللي چې واخلي تاسو ل را په خپلهقبز کې د شپې وله ممااج رارح ب او پویگی او خبر ده ده ها غی کارونو نا چکوه دروازه سمیه بحثو کم فیهی نبیان اللہ تا سراویخ کی پدی دنیا کی لیو قضا جل مسمان دید پارا چی پورک لیشی اغنیتا مقرر شوه سمیلی مرجعو کم الله اللہ پیسلی تاستا سراتللی س نبي کوم بیا به خبر کې تاسو بماکن تم تعملون په حقیت عمل چې تاسو کړی دی پهول قاهرو په قابادي او دغه اللهزورور دی په خپل بندیانو پهلو علیکم حفه اور رالیږې په تاسوبان د غ خپل ساتون کې مق اوستاسو عمل ساتی اوستاسو بدن ساتی حتی ترغی پوری جا حدکم الموتو چراشی او تنستاسو تا مرگ نزدیشی توفت ہو رسولنا نوفات کی تا سلرا ملائک زمنگا لا یفر ریتون او دیکو تاہین کی دا اللہ پدے حکم کی ثم ردوا الى اللاي مولاهم الحق بيځي واپس کړې شي الله تعالی جمالک د دې د فرشتیا الاله الحكم خبردار الله لره اختیارات دي په دې دنیا کې او هو اسرع والحاسبین هغه دې رزر حساب کون کې خپل بنديان سره پ ما نجی کوم او ته چېڅوک دی چې بچکې تاسو لره من زلومات برې وال بهې دغه مشکلاتو مصبتو د و چې او د لمم دینا تونه هو تنظرون و خوفه چې تاسو په خپله وازونه کوي اللهته ډیر پهاجځای سره او پررو لئن أنجانا من هذه أواه يكفر لله إخلاص کړو د دې مصیبت نه چې موږ په راګیر یو لنه کوننا من الشاكرین نشو بمونغه خامخه بتعبدارو د دا الله نام واحدین بشو ولله ینجی کوم منها اوه او تا چلا بچکی تاسو د دې موجوده مصیبت وامن کل کربن او دغه سي د هر مصیبتنا سم مان تم تشریکون نبی ام تاسو الله سره شرک کوي شکرنا دا کوي نو شرک کوي قل هو القادر او یاج دغه الله قدرتواله دي الایه عَلَى و اس علیکم چرا ولګي پتا سبان دی چیغا دا څه عذاب او چې هغه د بری نه ایداس مانون نه او من تحت ارجلکم او یالاند ذخپوست اسونه چې د زمکه عذابی او یلبسکم شیاں او یګرد ور کی تاسو لرحپل میاند کې ډلې ډلې و یذیقا بعضکم باس بعض او سکه عبادت تاسو عذاب د بازو د لاسنا انظروا اغورا فكروا كيف انصرف الايات سرنگي بيانون غا اياتنا توحيد دال لام يقعون دزيده پارا چې دی پويشي د الله په عزت باندې وکذب به قومه کان درو جن کو د قران لاراسته قوم قريش او هو الحق او اوزاد دروغو کتاب نه دې ډیر حق او رشتینه کتاب دی قلست علیکم بوکیل وایا تا چې زم نیم پتا سو باندې ذمہ وار نمازې مواری صرف په پیغام رسول دی لکل نبئ مستقرون او زه هر خبرې د پاره وخت مقرر شوی دی و تاسو پتعلمون زرد چې تاسو په شپه په الحال باندې فِذَا رَيْتَ الَّذِينَ يَخُوذُونَ فِي آيَاتِنَا او کلا چیوینی تو خبر شی داغی کسامنا چلگیا دی فرد آیاتونو زمن کی فَآَعْرِزَانَهُمْ نَمَخْوَارَوَدَ دِينَا حَتَّى يَخُوذُو فِي حَدِيثٍ غیرِه درې پوری چې دی لګیا شي په نورو خبرو کې مبيار تتلې شي د دعوت لپاره وایما یونس یانک شتوانو او کچر ایرکستانه شیطان دا خبره او تو سرکینهستی فلا تقعد بعد الذکر اللهم کنه د دې سرا پس د یاداشنه مال قام الظالمین دی قوم ظالمانو سرا او ما علی اللذی نایت تقونا او نشت پاغی کسانو باندی چیغی پخپلا متقیان دی پر من, من دا حساب امن شین ده حساب د دی مشرکانو خلقو نازرهم اللہ د دینا تپوسنکی دا غی دا شرکو د عمل ولیکن ذکره لیکن پا دی بانده بیانشتا لعلهم یتقون شاید چې ځان زان د کی ده شرکنا وزر اللذی نتخذو دینا او پری داقا کسان چې جوڑ کرده دیخ پل دین لرا لعباً ولهوان کیل او تماشا وغررتهم الحیات الدنیا اذو ککلی دیل را دی خپل جون د دنیا و ذکر بیم او بیان کوا په سره انت وبسل النفس بما کسبتوا چې راګیر نشي او نفس او سبب د خپل عمل لیسلا امن دون الله ولی شنبی بیا د د پاره بغیر د لانا سوک مددگار کلا شفی آنسو کلاسو انکی وین تعدل کل عدل او کچری ورکی دا نفس دا طول دنیا پریشوت کی لایو خضمنعا نواب نغستی شیدتنا اولائک اللذینا اوبسلو بما کسبو دغ خلق دیم راګیر شيوی دي په خپل عملونو د شرک سره لهم شراب من حمیمن ددیده پارس کل دیده ګرموبونه واذابن الیمم بما کانوا یکفرون عذاب دردناک دی په سبب دا ریچدی با مې شه کفر کاو قل انذرو من دون الله بسم الله الرحمن الرحيم قل انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا هو ايو روب لمنجا بغير دالنا اغسوكو سنفيد را كولشي ممتاو نصنقصان را كولشي ونرد على عقابنا امون غ بیا وا شو په خپل پوند باندې باد از حدا ان او پس داغي چله مون تلر سم کړی دا کل لذ استه و ته شياتينو وشنده سړي چرا ورزولي او له نکړي غل را شيطانانو په الارضي کې حیران چ حیرانو پریشان وی له اصحاب او اعوذ دد دا پارمر ګریوی چرا بلی زلران الالهدا اتنا په طرف د هدایت او چمږ سر راشا قل انه الله والهدا و يا تچ او کتاب د الله چې د اغاصل هدایت دین و امرنا مون تامر کله دی لِلَّهِ مَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ چې خپل ځان تابیدار کوو در رب د مخلوقات وان اقیم الصلاة. او د دې خبرې چې پابندیو کوو د مانځو او تقو او ویلي چې خاص د الله او هو لذی له تحشرون الله غزا ته چې تاسو باغه ترجمه هو الزی خلق السماوات والارض بالحق الله غزا ته چې پیدا کړی دي اسمان نوظم کا دغه پارا چې حق سرګن شي او یوم یقول کون فیکون او ورځ قیامت جللا او یغه ته چې شې نو موجود قوله الحق بيناد الله رشتياده وله الملک خاص الله لرح اختیارات تي يوم آيون فخو في السور فاورز بانده چپو کوالشي پشپیلے کی عالم الغيب والشهادت اغزات چپوئي کی وپتا وپنابانده وپخکار جاربانده هم وهو الحكيم الخبير عمدغلاده لري وحکمتونو والا خبردار په زه قال ابراهيم له ابي ازران ايات کا چويلي و ابراهيم عليه السلام بل بل ازرتان اتتخذو اسناما عليا ایت نسيبوتان لرا خدایان ان ی اراک و قاومک فی ظلال مبین بشک زوینم تعالی را و قام است تعالی په کاره گمراهی کی واگذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض عمداسمون غخولی ابراهیم علی السلام ته اډی راجیبہ دلیلونه د اسمنن اوذزمکو جهجت انیسی پدیسرا ولي يكونا من المؤمنين او شپ خپل دي یقین کوونکو نام فلمما جن عليه الليل را كوكب پس کلا چ تیار کلا په د باندې شپې نويليده او ستوره قال اعز ربي وي خپل قوم ته چ ايده زموږ رب کې دي شي فلما فلا كلچ غستوري پناشو قال لا احب العافلين وابراهيم عليه السلام محبت خدای توب نکوما د بنا کی ذن کو سرا فلما را القمر بازغا ار کل چويلي داس پوک م زليذن کی قال ها ذا ربي وی وی چائے د از معرفت کے دیشی فلما افلا کلچے غپناشوا قال وی وی لا ربي چرے ہدایت نوے کلمہ ترپ زمان دیر د پخوانا تا كونن من القوم الضالين نہ خامخاوم قوم گمراہن کی فلما رأى الشمس بازغتا ارقلا چويل دنورو چسير اولا قال هذا ربي نوو ابراهيم علیه السلام آية دازم عرب كدشي هذا اكبر دازة طولو نلوه ده فلما فلتو قال چه غم قالا بي يا قوم ايد قوما اننی برې ې ما تشریکون دزاره ما دغې نه چې تاسوله سره شی کوئ اننی وجه تو وجه ب شمه م مخکه د خپل مخو للهزی دپاره د غذاو خ تو سماېول ار ده چې مثال پیدا کړي داسماننو عمکه حنیپ ذ بیزار ہیں ده وما باطل من المشرکین اونیم زو د مشرکانو په لار واجهوه قومه جګړو کړو سره قوم دغه قالا ایبراهيم علی السلام اتحاجونی فی الله اته سمه سره جګړ کوي د الله په یوالیکه وَقَدْ هَدَانْ أَوْلَا مَا تَلَغْسَ مَقْرِدًا وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِمْ وَوْزَنَيَرِيْقَمْ نَهَا جَانَا جَتَاسُوِ شَرِكَوِهِ دَ اللَّهَ سَرَا إِلَّا يَشَعَ عَرَبِّي شَعَام مَگر هَا تَكْلِيفُ وَجَوْ قَالِي رَبْزَمَا نَغَرَا رَسِي دَ اللَّهَ طَرَفْنَا عرببي کلله ش علمه او صید د رب زما هر یو شيته په خپل علم کې اوپلهته تذ کون تاسو عبرت ناخلی وقعې په اخافو اوڅنګه به يریږم عشر داغ چانا چې تاسو شیک کړي د الله سره وله تخافونه او تاسو نه يېږې انکم اشرکتم باللہ چتا سو شرکړې د الله سره مالم ينزل به علیکم سلطانا اغه سو کوم شرکړې چې الله نه نازل کړې داږي په خدای تو باندې تاسو تاسو دلیل فایو الفریقین یحق بالامن پس کوم یو دروازه ډالو نا او تاسو یو ډیر لايق زید امن ان کنتم تعلمون کژرتا سو پوئیګه الذین آمنوا هغه کسان لایق دی چې ایمان راوړل دي ولَم یَلْبَسُوا الإیمان بِظُلْمٍ او بیا نو د یو ځکړې ایمان خپل د شرک سره اولایک لهم الأمن د دوی کسان پر امن دي پا دنیا آخرت کې وهم هم او دې بسام الردي بتل کا حجت نا الله یذکر زمونږه دلیل له زمونږه حجت ته اتنا اברהیم علی قومه چمونږه ورکړ اברהیم علی سلامته په مقابله د قوم د ځکه من نشاو وجھاتو مونږه مرتبه دار چا چوغالو پدې علم سره او پدې توحید سره ان ربک حکیمن علیم بیشک رفسا دی رو حکمتونو والدی او علم والدی او ابنا لهو اسحاقا ویعقوبا او بخ مونږه ابراهیم السلام تا عیسیٰ <سحق> علیہ السلام چې او یاقوب علیہ السلام چې نو سه یو کله هداینا د ټولو تا مونږه هدایت کړو نوح ان من قبلو انوح علیہ السلام ته هدایت کړو مونږه په خوا د دینه او من ذریته او بازي نوح علیہ السلام نه دعود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام توم самые ڈایت کلئو او ایوب علیہ السلام تا و یسوب علیہ السلام تاو مصا علیہ السلام و حارون علیہ سلام توم حدیت کلئو وقت ذا الک نجز المحسنین او دغس موں گا بدلہ ورکو حق پرستتا و ذکریا و یحیٰ و عیسیٰ و الیاس ذکریا علیہ السلام توم자기 عزیسیٰ و یحیٰ علیہ السلام توم عویسی علیہ السلامت و علیاء صلی اللہ علیہ السلامت و پولید کرنا ب violی رو مردی یو احمد اسماعیل و چین پہن Pearl hat احمد اسماعیل صلی اللہ علیہ السلامت و اعلیہ صلی اللہ علیہ السلامت و اعلیہ سلامت دیر و سبہ احمدenza و حمده لکب او هريا ومونغا ورقلو فنور مخلوقات بانده ومن آبائهم او بازه ده پلاران ده دينا وزررياتهم او ده اولاد ده دينا وإخوانهم او درون ده دينا مونغا تهدهت کلو واجتبهناهم وحدهناهم الى سرات مستقيم او مونغا د خپل دین لپاره اموږ دې تا توفيق ورکړي او دلاري نېغي ذالک هو الذی يهدی بمن یشاء داتا الله ہدایت او ہدایت کی په دې سره چاته چووالی منای باندې خپل بندیانونه ولو اشرکوه او بالفرض فرض کدی پیغمبرانو شرک کړې وې لحبتوانهم ما کانو یعملون نوزایشوی بود دینا اغا عملونا چی دیکلی دی اولائک اللذین دا اغا پیغمبران دی آتیناهم الكتابا تا کتاب والحکم او علم دشریت والنبوتا و پیغمبری سنگه چتاتم در کلی دا فا این یکفر بیها ها اولائی پس انکار کئی پا دی عقیده باندی دا موجوده خلقه چستا قوم دی قریشو فقد وکلنا بیها قومن یقینا منگ مقرر کری دی پخپل علم که دی مسلید پارداسی اوقام لیسو به ها بی کافرین چنبی اغی پدی باندی زرین کار کون کی اولایک اللذین حد اللہو دا پیغمبران اغا کسان دی چلاو تاہ دیت کلیو اللہ پوکلیو فبہداو مقتدی بس دا دی پو اصول پسی روان شاہ او دی سرا پدی کې اتفاق کوا قل لا صلوکم علی عجرا او وایا چنگو علمستا سنا پدی اخبر کار باندی سمزدری انو هو اللہ ذکرہ للعالمین ندی دا کتاب و دا قرآن مگر ریر لوی عبرت تپار دا مخلوقاتو وما قدر اللہ حق قدرهی او انپی جند دې خلقو الله لرا پس هي پی جند ل سرا اذ قالو کله چې دی دا خبرو کړه ما انزل الله ولا بشر من شيء شنو دې نازل کړه الله پیسې باندې حصے قل اوایا او ته جواب کی من انزل الكتاب الذي ژاناز لیکلو هغه کتاب تورات یا به موسی چراغلو پاره سلام موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته نورم وحدل للناس ته سې کتابو چرناوه د زړونو او هدایت او د خلکو تجالون او تاسو ګرځوي اغېلره پانی پانی تو بده نه صحکارا کوي خلکو ته استادو بګې پیداې او تخفو نه کثیران او پټا وي اغېلره د خلقو نډیر وعلمتم ما لم تعلمو او تاسو علم درکړې شوی دی د هغه چې نه پوي دی انتم نتا سو پاره باندې ولا آباو کومو نستاسو مشران دا علم د کوم ځای نه راغلم دیغ نکي قول الله وایا و تا چې دا کتاب الله نازل کړو ثم زرهم فی خازم يلعبون ابي افريد ذیرا پدی خپلو باطلو کې چې مشغوله اي و ها دا کتابن انزلناه او دا قرآن نازی مرشان کتاب ده مونگ نازل کړی چه اللہ پا دی که خیر و برکت اچولده مصدق اللذی بین یده دا قرآن تصدیق قید آغی کتابنو چه مخکی دن نازل شویده چه بیانه که خلق تاولی تنظر امال قرآن او یا ریخاص کر مکی والا ومن حولا او سکچ چاپیر دیندی والذین یؤمنون بالآخرت او کسان چیمان روڑی پا آخرت باندی یؤمنون بی ناغیبا ایمان روڑی پا دی باندې باندی وهم علی صلاتم یحافظون او دې بیا په خپلې عبادتونو باندې هم ډېر پابند وي او من عزلم وسوق دې ظالم مې مڼه ترال لایق زبندا چانا چې ګلې په ل باندې دروغ او قالا اوه ي إلي او يدا خبر کې چې ما ته ووحي کې زیشي فلم يو ح إليه او واخې نشی کې دې د تا د هیڅ شي پمن قالا ساون زلم مسلمان زللا او څوک تلوي زالم دا چانه چې وایي چې هم جوړ کم په شان داغي چل لا نازل کړي ول او ترعزیز ظالمون فی غمرات الموت او کهش کتاولی دې چې په کوم واخ کې چې دا ظالمان پس سختو د مرک کې مبتلای ول ملائکه تواستو اېځیم او ملائکه راوګدی خپل لاسونه لره اخر جوان فسکم او اېدی تا چروا با سي خپل روحونه الیوم ما تجزاون عذاب الهونی نن تاسو له سزا درکول شي د عذاب درسوای بما كنتم تقولون على الله غير الحق تبصوا داغي دا چمې شوي تاسو چې جوړول بام پله باندې خبرې چنه ځايې زوي وکنت من آياته تستكبرون اوې تاسو دلته دایتون نالویکون کی ولقد جئتم یقینا راب شتا سومتا ایو یو کما خلقناکم اول مره دغه چې ما پیدا کلیو په دنیا کې اول زل او څه در سره نو ادا سبه قیامت کې مرشه وترکتم حولناکم او پریخود تاسو هغه څه چې ما در کړو تاسو لره وراء ازهورکم رستو ذشاگانو استاسونا ومانرا ماکم شفاعاکم او نوی نمږه استفسره سفارشیان استاسو الزین زعنتم اقسان جتاسو په دعو کولا ان نو فیکم شرکاء جدی استاسو په هر شریکان دی لقد تقدتوا بينكم يقنان ختمشوغة تعلق استاسو بميانسكي وظل عنكم ما كنتم تزعمون او ركش استاسو ناغا جتاسو بدعوة كولا ان الله فالق الحب والنوا بشكال لا غزات تشلون كده داني لرا تيغت روباسي او دو کیلا را نوبټي تروا باسي یخرج الحیاء من المیت او پیدا کی جوان ته مړی نا او مخرج المیت من الحي او پیدا کونکي دې مړی لاره دې ژوندینه السلام الله فانا توفكون دا شی پهتونای چې ذکر شوه الله دې تاسو کوم په لار ده دن الټکلې شوې خالق الازواج راخې جون کې سباله را او جعل الليل سكانا او ګرځولې زہ شپه زفاره د آرام او الشمس والقمر حسبانا او نور سپږمۍ د پاره حساب کتاب ذلک تقدير العزیز العليم دا اندازه ده چې چیزو راورده او علم والده و هو الازی اللہ اغزات تیجعل لکم النجوم فید اکلی د دا, دا پیدی دا پارستوری لتحت دو بها چیتاسو لاری اموم اپدیس را پی ظلمات البر والبحر اغتی ارو دا وچی او دلم دی کی قد فصلنا ال لقوم یعلمون یقینا موږ ډیر بیان کړایو چې دا یې قوم د پاره چې پويږي او هغه دی چې انشاع کړم نفس یوهه الله هغه ذات چې تاسو پیدا کړل دی یو تنه او مستقر و مستودان استاد لپاره په پا دنیا کې زید او سیدو دی او بیا زید امانت ته په برزخ کې یا بقیامت کې وتفسلن الآیات للقوم یبقون یقینا منذير واضح کړی دي آیاتو نا زار قوم د پاره چیزان په کې په دین کې او هو الذی الله عزته انزل من السماء ماء جنازلیداسمان نو بو واخرجنا به نبات کلشین پس با سو مونګ او بو سرا بوټي او غیاګانی د هر یوشي بخرجنا منو خزرن کاوبا سو ززیناشن کې نخرجومینو حبم متراکیبان اورا او سو دزینشن کې نا دانی چسوری پيوبل باندې او مینن نخلي او پیدا کڑی دی مونگا من تولیہان او داغی دا, دا سنگین قنوانن وگی دی کجرو دا دانیتن جیدری خیر ازینان از دیدی سمکتاں وجناتن او پیدا کڑی دی موندا سباونا من اعنابن دنگورنا و الزیتون و خونان و الرمان و انار مشتبهن چیوشان تیدی پرنکی و غیره متشابه او جده جده دی پخوانکی انزرو الی سمرهی او گوره پنظر دیگه برد سرا داگی میویتا ازا اسمرا کلچی میووکی و ینعیهی او بیا داگی پخوالیتا ان نبي ذلكم لايات للقوم يؤمنون يقينن قدي دليلن کي ډير عبرتن ديدا قوم د پاره چې يقين کوي او جعلوا لله شركاء الجن او ګرځيدا مشرکان دا لاته پاره شریکان د پیریاونو نا وقلقهم او ذا خلقهم پیدا کړی دي وسنغا سره شریکان دی وحره قوله بنينا وبناتن اور دې په درو غ سره جوړي الله لرزمن اولنا بغیر علم بغیر د دلیلنا سبحانه الله پاک دی وتعالى اور دې رچت ام ياسيفون دا غنا چې دا مشرکان دا کوم سیفاتو نه کوي راغد ذی صفات النپاک ده بدیو سماوات والارض بمثال پیدا کړی دي اسمان نوظم کا راغد خلق و ذ مخلوق مثال نشتا راغد پاره و مثال کوم انا ان یاکون له ولذن سرنگی و شیدا راغد پاره ولم تکل لو او صاحبا اونشته دا غده پارا بیبی او بی خلق کله شین او هر شی الله پیدا کړی ده او شین علیم او څنګه چې پیدا کړی دین بار شی باندې پوئګین ذالیکوم الله و ربکم دا سی قوتونه او قدرتونه چې بیان شو ذال العرب ستاسو دے لا اله الا هو نو وای اقرار وکي جنش دی بل روا بغیر د الله نه خالق كل شيء اغه پیدا كون کې داری اوشي دي بس د الله بندگی وکي الله یو غنه او هو اعلی كل شيء وكیل اغه الله پر سبندگی زموار هم دي لا تدركه الابصار نشير اگر الله لرا نظرنه ده خلق او عقلونه ده خلق او يدرك الابصار اول لا طول مخلوق په علم کې راوست دي وهو اللطيف الخبير اغله ویږي په باریکو خبرو باندې العالم بخفایا الامور پوئی گی پا غباری کو خبرو باندی او پخکاراو خبرو هم و هو اللطیف الخبیر اغال لا دیر نازک تدبیر والده او خبردار ده پارس باندی قد جاکم بسوائر من ربکم یقینا راغ لو دلیلونه معجزه ز خپل ربنا چایاتو نه د قران دی ومن من ابو ساره په لنفسهین هغه جا چې په دې باندې د فایدې د خپل ځان دا او من عامیا او څو چړون شه د دینه علیها نو دې نقصان با په باندې راځي او معنا علیکم به حفیظو او نیمزه پتا صبح باندې نه غهبان اوګه زالیکا نو صرف او دغه سیمونګه قسمه قسم بیان او دلیلونه د توحیدو دید پارا چدیه ووري ولیقولو درستان او بیا وې تا تا چتا تا د بل چا نزدکړې وَيُنَبِّئُهُ لِقَامٌ يَعْلَمُونَ او ديده پاره نازلو چې واځي هک زه لره دا قوم د پاره چې پويږم اتوبه ما اوهیه اله کمیر ربیکا دا بيداریکوا دا غی قران چې وحی کول شي تا تا درفستانه دا بيداریکوا دا غی حکم چې وحی کول شي درفستانه عقادت لا اله الا الله جنشته بل حاجت روا بغیر د الله نه و اهر ظنل مشرکین هم مشرکان که هر سوی مخواله د دې خبرونه ولوا شاء الله معاشرکو دا هر کار د الله په خواه باندې کیږي کچره د الله په خواه ون دي شرک نه وکړي واما جالنا کالم حفيظا امون تنی ګرځولې پدی باندې نگهبان چدي وساتې زشرکنا ومان تالې امبي او تنی موار پدی باندې چدي تبه هدایت پزړه کېچه ولا تسب الذین ايدعون من دون الله امومنانو ادب زده کې نبه در دموې هغې قسانوته چې دي او تووازونه کې بغیر د الله نه په الله ع بغیر اسنا چی اللہ تب دو جد علم نا چې الله تبدې د وي د چې د زد نه چېعل ور سره نشتهذاضنا ل کو اومت عملله هم داښسته کړيدي هر یو اومتته عمل د جوازت کراشی ابد عمل و تخاستی ثم الی ربهم و بیا با په طرف درب پل باندي د دې راتلوی فینب اوهم الله به خبر کی پورا بما کانوا یعملون په حقیقت دا عمل چې دې کړه په دنیا کې واخصو بالل جهدا د یمانهم او دې قسمونه کې په الله باندې په هغه قسمونه اوای لئن جاءتهم آیه ۃ کثیر الرشیدی تاسو معجزه له یومنن نبها دې واخا مو ح یقین کې پاې باندې قل وتا یا انم الاات عند الله چبشکا معجزی چې دال لاسر دی موږ به کې اختیار نشته ومایو شاع او اوسشي خبر کړي تاسو مومنانو ان اضاج ات دامه اوجزذا چې کله لا یؤمنون اللهوي دي ماند را وړيوقلې به افده ته هم افساره هم ځکه چې مونږه اړو زلوونه د دي اوسترګې د دي د حق کما لم یؤمنوا بأول مرة در دې وجینہ چی دی مانره نو له په دې پاول زل ونظرهم فی طغیان یمعہون امونګه دغاسی پریدو دی لره چې په دې خپل سر کاشه او ګمراهه کې با حیرانو پریشان وی بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملايكة وكشري منغان عز الكريبي دي خلقة <ملايكو> وكلمهم الموتى او خبر الكهيدي سرا ملوا حشرنا عليهم كل شيء ارجع ذكرهم جاء تدار يوشي فقلن مهما ما كانوا ليؤمنوا تنذير خلق جي مان راودي بالله يشاء الله ما مگر که اللہ او باری ولیکن اکسر اوم یجهلون لیکن اکسر خلق او اللہ سرزد کئی وگذالک جعلنا لکل نبیین او دغسی گردولیم گا حرفی وانبر لرا عدوان دشمنان سنگچستا دی مکہ کی شیعہ تین الحنس والجن اغه شریعت بني ادم او ناد پیرانو نا بعض دی خودنه کی بعضی بعضو تا زخر والقولی خبرو غرور چ خلف دوک کی بلواش عربک ما بالو چره بهاوی درفستانو دا کار ونه کړې فزر هم ممایف ترون نو پریدا ذې په لو دروغو زرا بلتز غا الیه سفاری زک کی چوک کی دی دی باطل او تا افیدت الذینا زونه د هغه کو لا يؤمنون بالآخرت شغي يقينكي جي قيامتشتا ولی ارضوهم او دغ خبر خقیم ولی ابترفو ما هم مقترفون او چجوڑ کی دسان اغسو چدی جوڑون کی دی اب الله ابتغی حکمان و توایا بغیر دا اللانا اومنما بالحاکم و هو اللذی اللہ غزات انزل الیکم الكتاب مبسولا تنازل کرے تاستا کتاب و دیروازحا تا دفیسلی کتاب دے و اللذی ناتے الكتاب او کسن چور کړي اونګاږي سکتاب عالمند دي, دي او يعلمونا ابي خپوي کتابوستي نوکه انه منزل من ربك بالحقين خدا قرآن, قران نازل کړي شوي درفستانه د من الممتريين وطمکی گا ده شک ونکو ناپا حق کیم وطمت کلمت ربی گا صدقا و عدلا او پورا دی ده کلمی ده رفستا چپران ده پرشتیاو کی او انصاف کی نور کلمو تاجت نشتا لا مبدلا لکلماتیم او نشتے سوک بدل اونکے دا اللہ دی کلمولا را بل کتاب ننازلی گی وو السمیع العلیم اغدا کلمی دی چید اللہ سفتو ندی چیل اللہ ورید اونکے سو او لا خبر دی پار سبان دی وین تو تو اکسرا من فی الارضی او کيته پډیر په څه زي چې زما کاله کا لري زه مهن تو دوی اکثرمن فل ارض او کته خلق کو بسې چې په دنیا کې دي يو بل کان سویل الله کومره په دې کې ځای دارنه ولي هي تابعونا الا سنا <خخ> ندی دا ډیر خلک و مگر بگمان پسیر و اینہم اللہ یقرسون او ندی دی مگر اٹھ کل خبری کون کی تو بہتا پرانوے دی باٹھ کل خبری ان کی اِنَّ رَبَّكَ وَعَلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ بیشکر افستا اپوئی گی باگا چابان دیچ گمراہ کی گی او اعلم بالمعتدين او الله خبر زی داغه چانا چې په صحیح لار دي مقلوم ماذو کرسم الله عليه ار اسیلر دا ده چې خریت تاسو او تاسو نه چې تاسو تشوینم لاله باغی بندی دا دی ان كنتم بیاات مومنین بچریه تاسو دا اللہ بدی ایاتنو باندی اپن کون کی وما اللہ تاکلو من مازوک رسم اللہ علیہیم او صدی تاسو لرا سعوذر دی کنو خریت تاسو اغسی زنان چی اغسی تشوئی نم دا باوی باندی فَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ او اللہ بیانی تاسو تا اغا سی دونا چه حرام کری فتاسو باندی اِلَّا مَزْتُرِرْتُمْ اِلَيْهِمْ او مگر تاسو محتاج شوید آغی قرادتا وَإِنَّ قَسِيرًا لَيُغِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ او بیشکا دا دیر خلق جدی دی گمراه کیږي په خپل <سؤال> خیشات سره بغیر علم زکایت تحقیق نکوي زه خبري ان ربک هو عالم بالمعتدين بهشکه رب ستاره حقويږي هغه خلقو چې ده حد نه اوړي و زرو ظاهره الاسم و باطن او پرې دې ټول کارخ کاره گنازه چې نظر نیازي هغه پټ گنازه چې د عقیده شرک ده ان الذين يكسبون الاسم به شګه کسان چې کاروبار کوي د شرک او سوجزاونہ دې لپاره سزا خامو خبر کول بما كانوا يقتربون ووځي دا هغه چې د ځان نه جوړول وَلَا تَعْقُلُو مِمْ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ام مخره دا غیسی دنونا جنی اغسط شوئے نم دا اللہ باغی باندی پوخ زبح کی وَإِنَّهُ لَفِسْقُمْ او دا دی خوراک حرام دی وَإِنَّ الشَّيَاتُوِينَا لَيُوحُونَا إِلَىٰ أَوْلِيَاهِهِمْ وَبِيشَكَدَا شِيْتَانًا امخاچو غلی کئی کن دوستانو تا لیو جا دیلو کم چتاس سرے پجگڑا کی پین تو آتمو هم کچر تاسو دادی خبر قدر اومن دا انکم لمشرکون ایخنم تاسو بخام خامو شرکانی اومن کانمیتن اغسو کو چمرو وقور باندي فاهي ناون اللائم جو ان ذکر مجازنا له نورن اور کلذ لم کارانا پزلکی يمشی بی بناسو چه ډیر خيسته جونتي ری باغی سرا په کی کم مسلو فی ظلماتین دپشان دال چا دی چیا پتیا رو ذ شرک او جہل لیسا به خارج مینهم او نو زه و کې دا غینه زکه چې د عمل او تقیسه شي کزا اله کزوینه دل کافرینه الله وي دا سه فاستقلی شي د تا ما کان یعملون هغه بد عملونه چې دی ییکي او ښودل کېدلنا په هر او زه شمې په دکړې په هر کلي کې اکابره مشران داوي مجرمي ا ته <تصفح> مشران د ګناو نوې لمکرو فيها چدول کې په دې حق پرستو ته غرامبرانو تاو ما يم ګورو نه الا بيان پوسيم او چلو پريب نشکو نه مګر خپل ځانونو سره او ماي شعورون چې کذي شعور نشټان اذا جاءت امه ايت و کل چرور رسيتا يو ايت طرفان قالون لن نؤمنه مو کوي چره حتا نؤت مسلم اوت یا رسول الله تر دې پوری چې مونږ ته وراکړی شي په شانده حقی کتاب او د وحي یا په شانده معجزات ورکلشي او پیغمبران زالتاه چې مونږ هم پیغمبران شو الله اعلم الله دې رحابويږي چې سو قابل دې هز وی رسالتا باغ چا باندې چ ورکې یو تا خپل پیغامو سیسیب اللذین اجرا سردا چوبرسیو کسانتا چ جورونه کی سوغارون عندلای ذلت دل په نسبان دی اگر که خلکو په نس عزت وی عذاب شدید بما كانوا يمكرون او بر سدید عذاب سخت دا په دیوه یا چی چی چلونه پرېونه کول کوم یرید الله ان يهدي اغه سوک چلای راادو حق کی ہدایت وکي یشرح صدره للاسلام لن प्राण اسی سین او داوی علامی چې حدیث کې بیان شېوی دي او مې یوره دا غاسو کله راځو کيده په حق کې ان یذل له چګم را کوي يجعل صدره ويقن حرجن وګارځي سینه د هغه غیر تنگ او ډیره سختان کأنما سعد بالسماءه تپوي چې برخه جوړ شي بزور سرخه یولشی په طرف د اسمان غزالی گه ادار الله ورجسان تکسی الله ورزيده پلیسی د شرکو علی الذین پاکستان لا یمنون چری یقینقی په هاذا سوره ربک مستقیما او دا قران لار د ست ودفا سنل آیات اللی قومیت ذکرون یقیناً منگیر واضح کری دی اوپل آیاتونا او احکام دا غی قوم دا پارا جز دا کییئے برت ناخلی لهم دا دار السلامین رب دا ربیهم دیمو منان دا پارا کور دا امن و دا سلامتی آده دا پر رب سر او ذا اللحظه ذی دوست ته مددگار دی یما کانو یعملون تا په سبب داوی چې دی کوم عملونه کړی دی ویوم یحشرهم جميعا او یاد کا اورز چې راځم به ک엘 لذی لره غوند په یوزے کې او بیا به یا یع معاشر الجن ایتول یاد پریانو شیطانانو قدس تک سر تم من الحن سے تا, تا سو خودیر گم رہا کری دی عمر گری کری زان سرادا بندیان وقالا علیاء ام من الحن سے نوبو یغ دوستان دی دا بندیانونا پا جواب کی رب بنستم بعضنا ببعضن اے رب زمونگا کارا غسته دی مږه بازي زبا زونا بوزونیا کې او بلغنا اجلنا الذي اجلتلنا او ورسي زمونږه نه ټېخ په لې هغه ځا چې تا موږ له مقرړ یو بل سره محبت او تعلق ساتو قالنا رو مسواكم وای الله چې ورستا سکور دې قال دي نبي ہمیشہ به پذكور کی الا ماشاء الله او مگر اچ الله ان ربکا حکیم علیم. حکمت والدے و علیم بیشکراست حکمت والده او خبردار وقزال کن ولی بعض الظالمین بعضا او درسی اللهی مونږه مرګریکو بعضی ظالمان بعض سره یا مسلط که بازه ظالمان په بازو بانده بما کانو یک سبون دا پوجه داغ عملونو چی دیئے یوشان کئی یا معاشر الجن والحنسی ہوئی قیامت که جه تولید پیریان و بندیان علمیاتکم رسولم منکم ولی نورا غلیتا استا پیغمبران استا سنا یا علیکم آیاتی بيانوليه پتا سو بانيزما اياتنا ذا پیغمبران وكارو وينذرونكم لقاء ايامكم هذا او يروليه تاسو لملاقات دروز استاسنا تا استاد قیامت مثلا بيانولن نورغلي قالو گوي دي شهيدنا على یەڵا موږ اقرار کو پخپلو ځانو چراغلیو بخرتہم الحیات الدنیا دوککړیو ذیل رضی جون د دنیا او شهیدو علان حسین گواہی بو کې پخپلو ځانونو ان هم کانوکابرین د دې خبرې چزی کافرانو په دنیا کې ذالیکا تا پیغمبران دید پار را لیگی علم یک رب کا محلق القرآن بی ظلمن چه چرین دی کې علاکه انکه کلو لرا لاغی ظلم کئی و احل و آغا پلون چه خلقینا خبری پیغمبرانو تنیر آگلی ولی کلین درجاتم مما عاملون او د هر یو دا پار مرتبی دی تا غی عمل چکڑی دی اما ربك غافل النعم يعملون او نه درغ است غافل دا عملون ناجي کي وربك الغني عرفست از چا پروان ساتي بينیاز دې زور او بیا هم خاوند رحمت ته په خلق باندې ين يشي يزهبكم کچريو غواړي تاسوب بوزي د دنیان ویستخلب منبادکم معیشاو او عباد با کیستاسو نرستو اغا خلق چلا واری کمان شاکم من ذریت قوم آخرین لکه تاسوی چی پیدا کریه اولاد دیو قوم بل چغیه بودلو انما تو عدون لآتن بیشک چ تاسو سره یاد کولی شینوراتون کې دې قیامت څه او مان تم به معجزین اونې تاسو ویل را من کون عملو علی مکانتکم وایو تاسو چې قوم عمل کوي خپل اختیار سم راځي کول شي ان ی کار نه پریدم فصوفا تعلمونا زردہ چی پویا با شیطاسو من تکونو لہو عاقبت چې دار چیزا چاہ دا شو اگا کور د آخرت چی جنت تے اسی خوشحالی کوئے انہو لا یبلع الظالمون شان دا چې چنکا میا ظالمان ظالمان سوک دی و جعلو للہ ممازر گرزی دامو شرکان دالا دا پارا هم دا سنا چی پیدا کلی دی من الحرسی والعناعامی چی فصلو ندی او ساروی دی نسوی بن برخا او دفلو شرکانو دا پارا هم برخا دوڑا برخی کوئی فقالو انو بیاوائی حازا للہ دا برخا دا شو بځامیم در دي خیالت الله دا مردارې سپي په هاذاله شرکائن او دا, دا برخه وي زمونږ دې شریکانو شو اما کان لشرکاء ام پس هغه برخه چې د دې شریکانوې فلایس له اله الله تعالی تنرسی اما کان لله او هغه برخه چې د په نومي وَا قَوَلَ يَسْلُ إِلَٰهٌ شُرَكَائِهِمْ نو هغه رسیږي چې شریکان او تعویذات جایز ده دی ودغه نه ده جایز سَأَحمَى يَحْكُمُونَ ډیر دا هغه فیصله د اچدیه کوي وقَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ او دغه شي چې استکړه دي روم شریکان او د دنیا کې قتل اولادهم وجلد خپل اولادهم تخبلو آل او پنم باند قربان کول اچھاو تخیص تکڑی شورکا او هم تخبلو شریکان و پیران و ملنگان لیردو هم چهلا کیا کی و لیلویسو علیم دین او هم او چگڑ وڈ کی خپل دیتین شالله و لو شا اللہ ما فعلو کچری دا اللہ فخوی دا کارون و بینو کڑی فَذَرُهُمْ وَمَا اَفْتَرُونَ قُرِيهَ دَا دِهِ خُلُو دَرُو غُسَرَا وَقَالُو اوائی دی هازی آنعامن دا دیو قسم ساروی دی وحرسن او فسولون دی غلی دی حجرن دا بندی پا مونگ بندی دا اتعاموها نبا قریدی لرئیسو که اللہ نشاو به زعمهم مگر وی اغا چیز منگا قخشی د خیال ته نو درې په خیال کې وانا امن بالقسم صارویدی حرمت ظهورا چې باندې وی شي شانې دا غې د سوړل نه او د بارنه چې په دې به بارونه نه وळे او بالقسم صارویدی لا ذکرون اسم الله عليه حفتران عليم چې ناخلی نوم د الله باغې باندې پورت حلالې کې د دروغ جوړ کړې په لابلاندې سې جزيه بما كانوا يفترون سردچه سزا باور کې لادې لرم داغې خبرو چې د ځان نه جوړې کړې دین کې وقالو وای دی ما فی بطون عزلن عامی هغه سوچ چې په ګډو د سارو کې دي اولاد پیدا شي به خا توللي ذکورې نه تا به خال زمونږ ذناري نووي او محرممونله زوااج نه او دا بهرا زمونږ پهوااجو او ځنا نه او بانددي کو میتاتن او ک چر هغه مړ پیدا شو په همپې شوورکه و ټول پاغې کې را مشي چې دا خوړده ده سَيَجْزِيهِمْ وَسْفَوْمْ خامخابه صدا او کې دي لره الله د دې دي بیانونو او تقریرونو انه حکیم علیم بشکره الله حکمت والا او خبردار ده قد خزیرا الذين اقنان تبوا وبرباد شوو کسان قتلوا اولادهم چ خپل اولادې قتل کوو د غیر الله فنم صفهم بغیر علم في المكان في المدى في المدى أن يكون تحقيق في المدى وحرم ما رزقهم الله وفتران على الله او أكثر أغسى زنا الذي يدى الرزق ورقل في المدى الرغم وفتران على الله قضل وما كان محتدين يقين أنت يقوم رحش يقوم چیرې وذیلار ونه مومیم شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الذی انشأ جناتاً معروشاتن اللهم أغزات چه پیدا کری دی دو قسم باغونا جوادی چه خرول شی پا چو پالونو باندی و غیر او بلغدی چنشی خرول و پیدا کری دکا جورا و فصل مختلفا اکلو چ جدا جدا دی خواندون زده وی وا زیتون پیدا کلی دی خوانان او انار متشابهن سیوشان دی پرانگی او متشابه او جدا جدا دی په خوان کې کلو من سمریه خره زدید اذا اسمر كذلك مي ووفي وااتو حقو يوم حسعده اور کہ حق الله پدي کې پرز لو کولو ولا تصرفو او کې الله سرشير کوم کوي ذبل چابرخه م کوي انه لا يحب المصرفين به شکل لا چنی خواخه مشرکان خلق عذاب بولور کوي او منل انعام حملتا و فرشا او پیدا کړی دي زارونم دو, دو قسمه یو وقدی چبار ولون کې دي غټ غټي و فرشا او بل ولدي چې جخ دي زما کې سرازه کمزورې نه قولوا من رزقكم الله وهم الله یخره باز اغا چی تاسو الله رزق درکړي او لا تتبعوا خطوات الشیطان اوازې په طریقو وسوسه د شیطان پسې انه لكم عزو مبین بشکدا شیطان تاسو ته پاراخ ښکار دښمن دی سمانیه تازواج پیداکڑی دی اتجوڑه من الزعن سنین ده گڑ و ندواج او گڑ گڑ دا و من المعز سنین او ده بیزو ندواج بیزا او بیز دی قلعان زکرین حرما و چدا زوان نران الله حرام کړی دی عمل او یا یاد زوان مازیه حرام کړی دی چې ګډاو بی زده اما مشتملت علی ارحام الانصین یا هغه چې حرام کړی دی چې راګیر کړو هغه لرا سموږه ګډو د دې دو تو سوجا ده پکیزه حرمت زکورت ته کو نو ستے که استعمال لے نبئونی به علم الله ما خبر که کنه په دلیل سره ان کنتم صادقین که یا تا سرشتینه پدې هله حرمت کی او من الابلیس نینی او ذو خان ندوان چوخ او اوخدا ومن البقر سنين ادغوان ندوا قل از زكارين حرمه وایا وتا چپدی کی دذوا ناران الله حرام کړی دی چې اوخه او غیید عمل انسین یا دذوم عظیم چې خوذا غوا ده امش تملت علی ارحام الانسین یا غبچی حرام کړی چرا ګیر کړیو غیلر رحمونو دې دعا ما دو هم کنتم شهدا یا ایتاسو او واخ حاضر از واسوا کوم الله به هازان کله چې لا وصیت او بیان کو تا استاد دې سيزونو چې دا حرام دي فمن ازلمون سوکت لو ظالم ممنفتر على اللا كذبندغه چانه چې ولکری په الله باندې دمر زروغه یذل الناس بغیر علم درزيده بارا چې ګمره ک خلق بغیر د دلیل ان القوم لا لا يهدي القامه الظالمين بشکه الله چره هدايت نکي دا سقم ظالمانو وَاللَّا عَجِدُّو فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ وَا يَوَتَاجِ ذُخُنَمُمَمْ بَاقِي قُرَانِ كَي جَوَهِ كُولِ شِمَاتَ مُحَرَّمًا يَو حَرَام كَلِ شَوِشِ عَلَى طَعِمِي يَتَعَمُهُ فَيَوَ خَرُونَ كِي بَاندِي كِي خُرِيَ غِيْلَرَ إِلَّا يَكُونَ مَعْتَةً هم اگر كَچَرِ او دمام مصفوحاً یا غوینا بیدن کی پوخد حلالی کی او لحم خنزیرین یا غوخد سور فینو رجسن زکر دیر ټول پلیت تے نجس اللہین دے او فسقاً اوہ اللہ لغیر اللہ بیهی یا <corrid رحمت> داسی او حرام شیعی شي چنوما غستشوی دغیر الله پاگے باندی او د حرام دي پهقرآ کې غیت تر را غیرره باغ والله عاد او هغه سوکوو چې محتاج شو دلوکې د وجه نه ددي سزونه خوراک ته او چې ن نه فرمانی کوونکې او زیاتې کوون کې د حد نه او خوړه پایین نه رب ک غپورور رام ب شرف ته پخش د مهربان وعلى الذين هادو وعلى الذين هادو وعلى الذين هادو وعلى دي حرمنا كل ذي زفر من حرام کل وحر يو نكتار شه ومن البقر والغنمي ودغوانو ودغوان ودغو بزون حرمنا علم من حرام کل وقدی بانده صرف شحوم اغا چربی او واز دی الا ما عملت ظهورو همان مگر اغا نه چرا خطلی پشاگانو دی باندې وازده اویل حوایا یا چې چی پریم سران خطیوی او مختلتا بیازمو یا اغا چی گڑوٹ شوی دا دوکو سره ذالک جزه نام بی بغیهم د همزه که حرام کړیو چې سزا امر کوله دي زیاد دوږی د سرکشه د دینه و ان لا ساذقون او لایمون غریشتنیو په خپل بیان کې فین کذبو پس ک چر دی دروغ جن کې تعال را فقربکم ذو رحمت واسع نوایو ته چې رب ستا دیر لوی رحمت والده ډیر فراخان نو دغه زه رحمت نه غلط مطلب مخلم ولا يردوا بسو عن القام المجرمين او نشوا فسکه د عذاب دال له د دا قوم مجرمان او نا چیکل راشي سیقولو الذین اشرکوا کسان چې مشرکان دی پخپل دلیل کې لو شاء الله وما شرکنا ولا ابونا کچری دللا خو خوینه مونږ به شرک نو کړې انځم مونږه شرانو ولا حرمنا من شین به حرام کړو مونږه یو شی پخپل ځان باندې ولا پدی باندې راځه نو زکه مونږه کزا الکاز ذوالذین من قبلهم نلا یذحس دروغ ویلو هغه قومونو چې مخکې د دینه وو حتا ذاقوا بعثنا تر دې پوري چې ویسا قازاب زموږه قل هل عندکم سره صحیح علم فتخرجوه نو ښکارا یې ان تتبعون الا الظن دلیل نشته دی خو تاسو نه روان مګر په ګومان پسی وین انتم الا تخرسون او نه تاسو مګر اٹکلې خبری کوونکی قل فللله الحجه البالغه و يا وتاع چې خاص دلاله پاره حجت ته پورا چغه قران دی ولوشا الهاکوم اجمایین کچره الله خو هوی نوید به ګوتا سټولو تا په جمع باندې قل علم شو حداکوم الذین وای واتاروبله هغه گواهان او علمان ستا سوا کسان الله حرم اعظم جبیشک اللہ حرام کړی زاسو نه چې تاسو یې حرام غړې پاین شهیدو نو کويم گواہی وکړم په دروغه فل لا تشهد معاهم نو پیغمبراته په دې بار مګوا ولا تطبی احوال لذینا عمره نیګه په خیشه تو دا کسانو کذبوا بیااتنا چی او جرم ادا دے چی درو جنکلی دے یا تو نظم گا لا یؤمنون بالآخرتی او کسان دي چی اقن کی پا قیامت باندی دید ویم جرم دے وهم بربیم یادلون او دید خپل رب سرانور خلق برابری شرک کی دید ریم جرم دے قل تعالو وائو تا چراشے <تصح> جزا تخبلہ داوا ذکرکم اطلما حرم ربکم علیکم جو لہم پتا سو باندي هغه زغنہ چې حرام کړی دی رب تاسو پتا سو الله تو شرکو بی شیئا اول پاوے کې دا چې شرک مکوي دا الله سرا زرم او بلوالدین احسانہ او حرام کرده بید بید مورو پلارنو مورو پلار سر احسان کوئے و لا تقتلو اولادکم من املاق و موجن اخبال اولادو دلوکی دو جنا نحنو نرزقوكم و ایاهم اللہی منتاصلو مرزق درکو دیلو مرزق ورکو و لا تقربو اَمَنِ الذِي كَي كَي زبې حياي کارو نو تا ما زو حرامينها او ما چې پټوي ولا تقتل النفس التي حرم حر الله الا او ما قتلوي نفس حرام کړی دی قتل لاغو هم اگر په حق د اسلام جهاد پیجاري کیږي علیکم و اسواکم به دا احکام دي چاله وصیت کړي تاسو ته سره لعلکم تاقلون دې دې پاره چتا سو پدی کې سوچو کې دا خدا عقل نه معلوميږي ولا تقربوا مال اليتیم او منځ دې کېږي مال دې یتیم الا باللتی هي احسنو اما اگر پایو طریقو باندې چې هغه جائز دي حتایب لغه شده او جائز طریقو هم ترغه پوري چور سي ځواني تا وا او فول كيله والميزانه او پر اور کوي پیماني او تول خلق لا په انصاف سره لا نکلفو نفسن الا اوسا مږه تکلیف نور کوی او تن لرم اگر مناسب تو انداو پیدا قلتم فادلو او کله چې بیان کوي نو انصاف کوي خبره په دلیل سره کوي ولو کان از قربان اگر کوي خپلوان تاسو خدای غیل هضم کوي دلاله هضم کوي وبعهد الله اوفو او خاص د الله پوآدی باندې پوره والیو کئ و واسواکم به دا دا حکم دي چې الله وصیت کړی تاسو ته پدې سره الله کوم تذکرون تدید پارا چې دا حکم معلوم کئ د قران نا وانا ذا سورتي مستقیما او بیشک دا قرآن اللاوی لارز مادا سدا فاتبعو نو دا دی قرآن تابداریو که ولا تتبعو السبولا امروانی گے پنورو لارو پسی فتفرق بکم جدا بکتا سلرا عن سبیلی دا دی صحیح لاری دا اللانا ذالکم به دا حکم دی چله وصیت کړه تا واست پدی باندي لعلکم تتقون د دې پارا چې بچ شه د ګناحونو نه نا ثم تنامو صلی کتاب بیا دا خبر او ورا چې ورکل مونږه موسی السلام ته کتابه تمام ان الذی احسنا د پارا د پوره کولو د نعمت خپل باغی بند باندې شیخ خلاصې کولوداله پ دین کې موسی عليه السلام او تفصيل للکل شېن او دا کتابه وځاحتو ده هرې خبرې ضروری او هدن او ہدایت په خپل وخت کې و رحمتن او رحمت الله او لالم بلقاء ربهم يؤمنون دې لپاره چې د خلق او ملاقات د خپل رب باندې یقینو چې قیامت ته وھا ذا کتاب انزلناه او دا قران عظیم الشان کتاب دی زګا چموغ نازل کړی مبارک دی د خیر او برکت او دا علم او د معرفت کتاب دی فتتبعوه نو خلق الله امر کوي وره مازی مزارې نذا فتتبعوه د دې قران تابعداریو کې وَتَّقُوُوْا وَوْ يَرِيْقِئِ دَعْلَهَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یقین انتا صوبان دی برا حموکلشیم انتا قولو چبی اداو نوائی قیامت کی انزل الكتاب علا طوافتینی من قبلنا چبی شکا نازل شیو کتابونا باغ دو قومنو باندی چیهودو نسوارا دی مخ کزمونگنا وین کُن نَندِ راستیم لغاپیلین و یقین چې مونږه زاغیز درسو تدریس نه نه خبرو مونږه اړینه پویډو پیداوم چې نشواغسته او تقولو اوجداو نو ای لو ان نزل علینا الکتاب کچره نازل کړه شی په مون باندې کتابو لکن احدہ منهم خام خامخ بدر مخ کې په دین کې د نورو قومونو نه فقط یا کوم بینه تم ربکم یقینا راځه تاسو ته یو حجه لري واضحه درپستاسو نه چې قران دی او هدون ور رحمت او دا قران عین هدایت دنیا کې او رحمت ته په کې اومن عزلهموڅوک د ل ظال م منقد به آ الله دغ چا کنسبت د دروغو کوي داسې يات نوظته او ص دف او مړي دغ نه سنجله ي يات نه الله خ مخ بهمون سذاور کوو هغه خلکو له جایمخ <مح> علی زمون د آیاتو ننا سو العذاب یذیر بعد عذاب بما کانوا یصدفون دا په سبب د دی چې دی همیشه اړون کې خپل مخونو لرازه قران هل ینظرون دی انتظار نکید نور څو الا ان تاتیهوم الملائکۃ مگر جراشدیتا ملائک د عذاب اایات ی او یا راشی ربستا پخپلا او یاتی بازو آیات او یا راشی بازي علامی د عذاب د قیامت یوماتی بازو آیات ربک پاورز باندې شراشی بازي علامی د عذاب درپستا لا ينفع نفسن ایمانها فذبورن کیسیو نفس لرا ایمان راول لاو خدا وخت کی لم تکن امنت من قبلو چې نو دې چیمان راولې مخکه مخکې د دې وخت او کسبت فی ایمانها خیران او یې عمل کړې وسر د ایمان نه د خیر کله تنتظرو ته چې انتظار کوئ پهل انجام ته ان منمنتظیرون منګ منتظار کوونکی استزوااقبت ته ان الذي نفر و قو ب ش کسان چې ټک ټکړې که ذین خپل چېغتهید ځ وکانو شیان او شو ډلی ډلی لته من هم پیششي نیتو اے پیغمبر آدھ دی پوزی موارے کی دهیس چینا تد دینی دی موار انما امرو امیل اللہ بیشکا فیصل دی اللہ تحوال دا سمیونبیو امیاب خبر کی دی لرا بیما کانو یفعلون پا اٹولو کارنو باندی چی دی کری دی من جا بالحسن تی امممم و الله اللہ پیسل دادا اگا چاچی راتلی کلیو پا دنیا کی پتوحید سرا فلا هو آشرا مسالحا نودد پاربا د بدلیوی دا غینا و من جا بس سید اگا چی راتلی کلیو پا شرک سرا فلا یجزا اللہ مثلها سزابا نشور کولی دلام اگر دا غی پاندازا وهم لا یزلمون او دی سربا کمهو نقصان نشي کېده په خپل عملونو کې قل انني هداني ربي الي صراط المستقيم اوایا اصول پېش کې په اخر د سورته او تعلیماته اوایا چې به شک ازچین د هدايت کړه مته عرب زمان په طرف دوللار ني دينا قيما ذین دے ډیر محکم ملت ایبراهیم حنیفا او هغه طریقه د ایبراهیم علی السلام دا چې مخالولو له هر باطل نه او ما کانه من المشرکین او نو دې د مشرکانو په طریقه او په لار او نو دې داغي پردله کې قل ان صلاتي ونسکی وایا بېشکه زما بدنۍ عبادت چمنځ ده او زما مالي عبادت چې قرباني ده او ما حيایا او مماتي او زما د جون ټولې طریقې او زما د موت ټولې طریقې لِلله ای خاص د الله د پارزي رب العالمین چې پالونکي د مخلوقات ته لا شریک له نشته الله سره جن څه شریک او لذا لیکاو امرته او په دې مسلې باندې ما تحکم کړی شیې پاناول المسلمین او زه اولیم د ټولو امتنه تابعداریکون کی د توحیدو قل اغير الله ابغي ربن هو یو تابعیا کې چې بغیر د نه وغورم أو طلبكم ده بالرب وهو رب كل شيء وغال الله رب ده ومالك ده ده هر يوشي ولا تقسب كل نفس إلا عليها أو عمل نقي هر يو نفس مگر بوجبه پاغبان دي ولا تذرو واضرت وزر وخرام أو نشيو له يو نفس چ بخ په لګوننګار دی غوناده بلچا سُمَईलَ رَبِّکُم مَرْجِعُکُم بیا په طرف درف تاسو سبحان دی راتللی تاسو فَيُنَبِّئُکُم مِمَّا كُنتُم فِیهِ تَخْتَلِفُونَ پس خبر به کی تاسو لره باغ ټولو مسلو باندې چې تاسو په دنیا کې جګړې کولې او هو الَّذِي أَلَّاغَزَاتَ جَعَلَکُم خَلَائِفَ الْأَرْضِ چې ګرځولې تاسو یو بل پسې پزمکه کې ورفا بازکم فوق بازن او ټول یو شان دي پیدا کړی او چت کړی دی باز تاسو نه د پاسو د بازو درجات په مرتبه کې د دنیا ليبلواکم فيما اتاکم امتحان آزموي کې پتا سو باندې باغنه متونو کې چې تاسو لري د رکړې دي، کاغه مال دي، کاغه صحت دي، کاغه عقل دي، کاغه علم دي ټول کې د الله امتحان دی پتاسو ان ربک سریوله کا به شکر افستادير زر عذاب ورکون کې چې څوک انکار کوي و انه لغفور الرحیم او به شکال لا بخشش کون کده مهربان دا چې ازو پاره چتاوی داری کوي